Buonasera e buon ascolto da Radio Onda Rossa. Dunque abbiamo eh, una nuova puntata dedicata all'economia con Alberto Castagnola e parliamo della crisi economica e finanziaria. Bene, buonasera. Questa sera è una specie di rassegna stampa, però in questo senso che ci sono degli articoli che sono... apparsi negli ultimi 4-5 giorni che meritano di essere come dire, evidenziati e, e sottolineati perché non hanno suscitato il dibattito che sicuramente meriterebbero e quindi noi alla radio lo proviamo a farlo. Allora il primo articolo di riferimento è un uh, testo del Corriere della Sera del uh, 12 aprile, che sta in fondo, è un fogliettone in fondo della pagina, sotto un il titolo grandissimo cioè non, non fa riferimento al titolo ma il giorno è quello raddoppiano i tassi dei bot e scende lo spread e lo spagnolo ministro della, e, dice all'Italia è un errore accusare Madrid e le borse tentano il recupero Quindi ancora una volta e la tabella fa vedere l'andamento dello spread come al solito. Però sotto c'è un articolo di Federico Fubini, che a mio modo di vedere è molto interessante, quindi adesso cercherò di farlo capire. Semplicemente la difficoltà qual è? È che lo stesso scrittore, cioè il giornalista, che è un giornalista specializzato, E dice non si capisce bene che cosa sta succedendo non ci sono abbastanza informazioni però ha sentito il bisogno di far sapere questa cosa e allora dice il titolo dice il radar del tesoro sui derivati sui buoni del tesoro e i nuovi obblighi delle banche americane allora da quello che sono riuscito io a capire Il, il ministero del tesoro italiano ha cominciato a pagare delle cifre molto consistenti a banche americane con le quali aveva, dalle quali aveva acquistato delle, dei derivati dei prodotti finanziari che però erano vincolati, c'era un contratto sottostante. che erano vincolati evidentemente all'andamento delle borse all'andamento della crisi e via dicendo per liberarsi di questi prodotti derivati perché tutte le banche in questa fase stanno cercando di ridurre i prodotti derivati in loro possesso però pagano qualcosa ecco puoi ricordare brevemente cosa sono questi prodotti derivati che alcuni chiamano tossici no no <ride> possono essere tutti chiamati, che sono tossici tranquillamente, eh, sono delle, dei contratti che riguardano um, due entità finanziarie, quindi può essere una banca, può essere una società finanziaria, e sono, il termine più semplice per capire, sono delle scommesse, cioè sono delle proiezioni in avanti, e si dice, questa è la cifra che mettiamo in, sul tavolo, Se entro una certa data succedono certe cose, eh, guadagna l'uno oppure guadagna l'altro e l'altro ovviamente ci perde, cioè la cifra che è stata messa sul tavolo va all'uno o all'altro. Questo è lo schemino base, diciamo poi ci sono vari prodotti. Il primo questo passaggio... può essere mh, giocato anche ovviamente sulla perdita, no? si gioca eh certo, per esempio sul fallimento certo, di interi stati. Se qualcuno pensa che, cioè, prevede che può fare questa cosa. Allora il primo passaggio, cioè la prima cosa da sottolineare è che questo tipo di pagamento che ripeto il Ministero del Tesoro ha già effettuato è fatto dalle banche americane fuori bilancio, cioè in sostanza... non c'è nessuna fonte ufficiale delle singole banche che elenca questo tipo di contratti e abbiamo forti dubbi da, vedendolo dal di fuori che questi contratti siano segnalati alla Fed cioè alla riserva federale americana, cioè alla banca centrale americana allora, questo già crea immediatamente, come dire, i sospetti insomma, tutto quello che volete Quindi parlare di tossici è il minimo, diciamo, come livello di valutazione. E l'altro problema, quindi, quindi, è un problema che si trascina dal 2007, nel senso che sono eh, le operazioni finanziarie effettuate dalle banche italiane insieme alle banche americane. E quindi vuol dire che quella crisi non solo non è ancora finita, ma ha delle, degli strascichi. nel senso che alcuni continuano a operare, alcune banche cercano di continuare a operare malgrado la situazione di crisi, cioè la crisi per essere più chiari la percepiamo molto di più noi al di fuori di questa sfera finanziaria e di quelli che ci stanno dentro i quali invece tranquillamente continuano a operare e continuano a effettuare queste operazioni. Tra l'altro non si sa l'ammontare totale di questi titoli non si tossici, esatto, si, non si sa si solo sarà. che è immenso. Eh, sì, però immenso insomma è una parola in economia, non si, non si usa, vabbè. Molto, <ride> sì, grande, molto, molto grande, grande ecco. no? cioè, può essere molto grande, allora eh, io posso ricordare la cifra che di cui abbiamo parlato varie volte qua, insomma c'è che la montare complessivo degli interventi del governo americano per, eh, come posso dire, sterilizzare tutte queste operazioni eh, di, in, entrate in crisi, cioè la perdita di valore di questi titoli. E lì si parlava la cifra complessiva e la fonte migliore dice 14 miliardi di dollari. Cioè Ripetiamolo, 14, di dollari. 14 miliardi di dollari. Allora, eh, quindi poi bisogna vedere quante banche, quanti eccetera eccetera. Eh, qui nel, nell'articolo viene citata la banca olandese che, con il capitale americano eccetera che nel giro di sei mesi è passata da 5 miliardi di dollari di debito a 187 cioè mano a mano che eh, si vedeva il, come dire, la disponibilità del governo americano a acquistare questi titoli eh, che erano carta straccia no? nel senso che il, cui i valori in quel momento erano zero E peccato che non siamo in televisione, perché quel gesto che stai facendo, no? cioè liberarsi, e quindi queste banche dicono, a proposito, ogni volta, ogni 15-20 giorni comunicavano alla Fed che la cifra precedente era sbagliata per difetto e che ce n'era un'altra parte. E quindi e le altre banche hanno cifre di questo genere, e alcune delle banche italiane hanno dichiarato delle cifre molto più basse, molto più contenute, però derivanti da meccanismi dello stesso tipo. Poi, secondo passaggio, al di sopra di questi titoli, di queste operazioni che venivano fatte, c'erano le altre operazioni, cioè quelle di assicurazione di questi titoli, cioè che questi titoli vadano a buon fine, cioè uno dei due contraenti o tutti e due, Prima da un lato firmavano il contratto per l'operazione, la scommessa diciamo di base, poi per premunirsi in caso di perdita del, del giochino stipulavano un'assicurazione. Se possiamo tornare un attimo indietro alla trasmissione l'altra volta per quanto riguarda i debiti della Grecia. Eh, quando c'è stata l'ultima operazione finanziaria in cui era stato stabilito che al di sopra di una certa percentuale l'operazione sarebbe andata bene, al di sotto si dichiarava default e nella, nella zona intermedia tra il 90% per cento i sottoscrittori e il 75% eh, entrava un po' in gioco proprio questo discorso che facevi tu, l'incertezza se alcuni... Di questi finanziatori, questi speculatori, come li chiamo io, avrebbero deciso, visto che gli tagliavano i titoli, cioè diciamo l'ammontare nominativo no? e quindi ci perdevano, se ricorrere invece, a quel punto all'assicurazione. E quindi esatto. sarebbero entrati altri finanziatori. L'operazione è sempre quella. Quindi ogni volta c'è eh, questa incertezza, perché molte volte poi le assicurazioni. Non è assolutamente detto che coprono sempre silenziosamente, eccetera, perché di fronte a cifre di questo genere possono trovare cavilli, trovare difficoltà. E dall'altra parte eh, l'accettazione di quel minimo, cioè di una parte minima rispetto al valore facciale diciamo, del, del, del, per aiutare il paese in Grecia, ovviamente è anche a copertura di una serie di altre operazioni che non sono state messe sul tavolo, E soprattutto era una copertura di una eh, possibilità di continuare a operare sul mercato e sulla borsa della Grecia quindi in sostanza non è solo una perdita eh, fisica di un quarto del valore del, del credito o del debito a seconda di come uno lo vede e anche significa se uno continua a stare nel gioco oppure no quindi tenendo conto dei guadagni effettuati nei mesi e negli anni precedenti Le, le singole banche o le singole società finanziarie hanno scelto di aderire al patto complessivo. Eh, anche perché così continuano a tenere sotto ricatto la Grecia, esatto, e, quel, essenzialmente quello, questo, la popolazione. Sì, esatto, non eh, volevo usare questi termini ma insomma è, il concetto è esattamente questo. Allora il, il problema per chiudere questo primo argomento eh, dice l'autore dice nessuno ha davvero il quadro completo perché questi derivati sono fuori bilancio, cioè over the counter e non c'è nessuna trasparenza quindi in sostanza il giornalista che cosa ha fatto ha preso un caso sul quale evidentemente ha trovato delle informazioni eccetera eccetera e poi ha detto guardate Non sono in grado di avere le informazioni su tutti gli altri casi. Però ha sentito il bisogno, come dire, di rendere pubblica questa uh, non sua incapacità, ma insomma questa oggettivo buco nelle norme della finanza internazionale. Beh, siamo in una situazione di illegalità? E... Beh, negli Stati Uniti eh, gli over the counter sono previsti. Mm. Cioè era... Quindi è il classico caso in cui ciò che è illegittimo è però legale. Uh, sì, vabbè, senza giocare con le parole, sì. cioè, si possono fare delle Sto operazioni. Sto parlando del, del che, concetto sì, di giustizia, eccetera. diciamo, eh, di sì, senso sì, comune. Sì. Ecco, ecco, possono essere profondamente ingiuste, però essere legali in termini formali o in termini le, le, legislativi. E quindi dopodiché eh, l'articolo si conclude con una serie di citazioni, anch'esse però eh, parziali, di alcuni miliardi di euro, eccetera, e eh, di dollari che. Alcune banche italiane hanno nei confronti per esempio di JP Morgan americano e quindi che ci saranno altri pagamenti del tesoro italiano e via dicendo. Quindi adesso per dare una lettura, un po' di colore a questa cosa apparentemente molto tecnica: eh, eh, ci sono delle perdite eh, del bilancio pubblico italiano che dipendono da contratti, devono essere affrontate, eccetera, eccetera. però Nessuno ne discute in quanto tali, non so se è chiaro, cioè noi abbiamo tutti, tutte le cose, tutti il dibattito politico che si è fatto negli ultimi mesi, è tutto quanto sul debito pubblico in generale e invece questo debito è di più o comunque è formato da componenti che come dire, non sono abbastanza giustificate o comunque potrebbero non essere eh, rispettate. In tutta questa incertezza purtroppo da quello che vediamo eh, l'unica cosa certa è che poi il conto viene presentato alla popolazione o perlomeno a quel 90-95% della popolazione che è chiamata a pagare. Vi ricordiamo il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire. Facciamo una breve pausa. 06 49 17 50. Onda rossa. Entropia massima. un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Aspetto che volevo sottolineare è dovuto a un articolo eh, di Galapagos, apparto sempre negli ultimi giorni, dove prende in considerazione, in maniera sempre lucida e chiara, è un aspetto importante, cioè eh, come, qual è l'andamento del debito delle famiglie. Quindi un po' Come dire, come dire, l'altro la, discorso l'altra faccia diciamo, del fenomeno e il, perché il fondo monetario ha pubblicato un rapporto recentissimo in cui ha sottolineato questi aspetti non, non solo per l'Italia ma per tutti i paesi europei però Galapagos ha preso i dati italiani perché dice sono dati come dire, internazionali non controvertibili però sono una spiegazione di quello che sta succedendo negli ultimi 20 anni. Per cui il dato fondamentale, poi ce ne sono degli altri nell'articolo, però il rapporto tra il debito e il reddito delle famiglie, cioè in sostanza l'incremento del, del debito rispetto al reddito, È passato dal 39% al 138%. Quindi adesso poi quindi che cosa significa è abbastanza chiaro, cioè le famiglie nel. Oh, questo è uno, parla di una prospettiva degli ultimi vent'anni che ovviamente si è accelerata negli anni più recenti. Però il dato di fatto è che c'è stato questo spostamento eh, molto forte. Il discorso qual è? tenendo conto che i redditi sono rimasti sostanzialmente fermi e a oggi, cioè nei prossimi mesi, saranno colpiti, nel senso che si verranno ridotti proprio i redditi anche di famiglie modeste, diciamo non particolarmente ricche. Che cosa, qual è la reazione? La reazione è che sono costretti a fare dei debiti. debiti che possono anche essere assolutamente di necessità, cioè fare debiti per acquistare una casa, insomma c'è delle cose molto banali, eh, però altre volte sono invece dei debiti quelli necessitati, cioè per non avendo la capacità di sopravvivenza si fanno dei debiti per sopravvivere, quindi poi significa che non sono in grado di pagarli, significa che c'è Come posso dire, una perdita di attendibilità del sistema economico, degli acquisti, delle renditi, dei, dei redditi, e via dicendo, cioè c'è uno svuotamento del ruolo delle famiglie all'interno del sistema economico. Quindi la sottolineatura era, piuttosto, era molto questa. Quindi è un articolo e sì, il titolo è Governi tossici. Quindi tu prima parlavi di titoli tossici, qua eh, come dire, viene da Carapagos, lo, eh, lo gira eh, no? e fa capire che i governi stanno accettando questo tipo di fenomeno e soprattutto l'articolo sottolinea il fatto che non è stato fatto nulla finora per eh, come dire, agevolare le famiglie o creare degli aumenti di reddito tali da permettere di ridurre il rapporto con il debito. Volevo chiederti un parallelismo tra la situazione negli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato immobiliare e l'Italia, negli Stati Uniti è stata fatta una politica fin dagli anni di Reagan non so se anche prima sì. di incentivazione all'acquisto della casa con dei prestiti molto favorevoli per cui anche le persone che in realtà non sarebbero state in grado di pagarsi una casa sono state indotti a farlo E con, siamo arrivati poi alle conseguenze che molti di questi la casa l'hanno persa no c'è stata l'esplosione della bolla immobiliare la crisi, l'impossibilità in Italia eh, la situazione eh, di questo tipo è stato favorito anche questo tipo di eh, diciamo i cosiddetti mutui ehm, sulla linea di quella che hanno fatto negli Stati Uniti oppure no. no? No perché gli Stati Uniti hanno con Reagan hanno introdotto una legge particolare che prevedeva per le banche la possibilità di concedere i mutui anche a famiglie non in grado di dare delle garanzie. Quindi bisogna essere molto chiari, cioè era previsto per la legge, le banche francamente non hanno fatto altro che applicare la legge. Allora infatti il, il famoso, la famosa crisi è intervenuta su quel nucleo di famiglie alle quali le banche avevano dato dei prestiti senza poter accertare la capacità di restituzione quindi famiglie con un unico lavoro, un unico lavoro famiglie che potevano perdere il lavoro eccetera, eccetera, e sono state considerate come degne di ricevere dei mutui però in realtà le banche non rischiavano niente perché poi perché il valore. rientravano in possesso della perché casa perché in caso no? di, di, diciamo, di non, cap non capacità di produzione però la cosa importante è che le banche hanno Preteso questa legge poi l'hanno ampiamente utilizzata, perché ovviamente questo significava ampliamente de della clientela e significava ampliamento della loro capacità di concedere mutui, nel senso che con una, quello che in parte si chiama leva finanziaria, cioè in sostanza, eh, hanno visto allargare la loro base, e quindi era molto conveniente per loro fare questo tipo di, di. in più. Li hanno inseriti, questi crediti, come dire, poco attendibili, li hanno inseriti all'interno dei pacchetti che, avevano, che poi rivendevano alle tre banche. Al terzo quarto passaggio non si sapeva più qual era la percentuale di, debiti non attendibili, di mutui non attendibili. Non so se, quindi è stato, questa legge è stata particolarmente dannosa e pericolosa perché... anche in questo caso ha introdotto un elemento di non diciamo, di mancanza di trasparenza, cioè una specie di tarlo che rodeva dall'interno questo meccanismo della concessione dei mutui. Eh però garantito extra profitti notevoli. Alle no? banche, per... <ride> certo, assolutamente, sì proprio perché appunto l'ampliamento eccetera. eccetera. Ah, scusami, puoi ricordare, l'avevo già detto scusami, altre volte. Vorrei sì, precisare scusami un attimo eh, che L'ampliamento significa che uno che fa il mutuo poi anche apre un conto, quindi la banca non è che guadagna soltanto sul mutuo ma guadagna anche su altre operazioni che vengono fatte eccetera eccetera. Vai, scusa. Volevo chiederti di ricordare, l'avevi già detto un mese fa però è un concetto importante, che cos'è la leva finanziaria e a quanto è arrivata ah. in questo okay. periodo? Allora però perdonami, fammi finire un attimo questo discorso del debito, perché sennò poi ci perdiamo. Allora, eh, le persone che hanno perso la casa, superano, negli Stati Uniti superano i 2 milioni di abitanti. Tutti quelli che hanno perso il lavoro, cioè quelli che stanno nelle situazioni più gravi economicamente. Quindi è stata un'operazione mostruosa, diciamo, da questo punto di vista. ha ampliato ampiamente moltissimo la, come dire, la zona al di sotto della soglia di povertà quindi insomma questa legge è stata da, bisognerebbe studiarla nel, bene per capire quanto è stata deleteria allora il discorso della leva finanziaria è molto semplice ed è la situazione francamente diversa fra l'Italia e gli Stati Uniti eh, significa che negli Stati Uniti una banca autorizzata sempre per legge questo è avvenuto durante subito prima della crisi a concedere più prestiti di quello che gli permetterebbe il suo capitale sociale e questa leva è stata alzata nel senso che mentre la proporzione che si permetteva era fino al 30 fino al 40 quindi una quota c'era una quota di riserva diciamo del capitale sociale mentre con cioè, se aveva capitale 100 poteva arrivare a prestare fino a 140 esatto per ecco. no? e quel 40 però era scoperto nel senso che non c'era alle spalle un capitale via quindi la leva finanziaria è questa cosa subito prima della, della crisi finanziaria quindi nel 2007 il governo ha detto Non, non vi preoccupate della, della cioè lasciato libera la leva finanziaria. Quindi in sostanza le banche si sono indebitate senza limiti e quindi hanno fatto operazioni senza limiti sulle quali hanno guadagnato. Però e attenzione: è sempre la solita questione. Dicevi fino a 30 volte si eri arrivati. Quindi il rapporto Beh, tra 100 e il 3000% per cento. Eh, dipende del dal tipo di banche, ma insomma le percentuali erano molto alte. Siccome c'era il permesso di non rispettare la leva. e quindi non, anche lì la trasparenza è stata, cioè per alcune banche si è saputo, per altre non si è saputo in Italia c'è il meccanismo della riserva obbligatoria cioè eh, c'è sempre una quota del capitale sociale che non può essere mobilizzato con prestiti eccetera e anzi questa eh, quota di riserva ed è di, di, vista dalla legge controllata dalla Banca d'Italia eccetera eccetera ed è perché viene controllata? per un motivo molto semplice che è l'unico strumento attivo cioè l'unico strumento efficiente che può usare la banca d'italia in caso di inflazione Cioè, innalza la riserva obbligatoria le banche prestano meno soldi possono prestare meno soldi ci sono meno soldi in circolazione l'inflazione può essere abbassata e il sistema capitalistico probabilmente ha solo questo strumento per un intervento contro l'inflazione. Tutte le altre cose sfuggono al suo controllo. C'è lo stesso tipo di meccanismo del tasso ufficiale di sconto eh, che però dipende dalle banche europee cioè della banca europea e dalle altre banche. Eccetera. Però sono... Gli strumenti, come posso dire, sono tutti strumenti indiretti per influire sul mercato, mentre il mercato quando si avvita al meccanismo dell'inflazione di fatto eh, difficilmente può essere controllato, che è anche il motivo per cui eh, in questo momento il governo sta tardando a, fare, eh, come dire, a, a far approvare dei provvedimenti per la ripresa. perché appena dovesse iniziare la ripresa comincia il rischio dell'inflazione. Ecco, quindi attenzione perché questo è un elemento di giudizio, quindi tutti protestano perché ancora non si sono fatti questi interventi per la ripresa, eh, a livello istituzionale c'è questa, eh, questa preoccupazione di fondo molto basata, insomma cioè molto sostanziale, che una ripresa possa comportare dei rischi di inflazione. Infatti eh, Bernanke, cioè il direttore della Fed, ha garantito che non alzeranno il tasso di sconto, eccetera, eccetera, proprio per, come dire, tenere basse le prospettive dell'inflazione. Anche perché con i salari fermi, anzi in discesa, per la grande maggioranza della popolazione sarebbe un ulteriore dramma. E certo, soprattutto perché poi l'inflazione una volta scatenata una volta che abbia superato alcune percentuali cioè insomma che è importante colpisce indiscriminatamente e quindi ha degli effetti molto maggiori su quelli a reddito fisso e via dicendo bene facciamo una seconda pausa musicale ricordiamo ancora il numero di telefono 06 49 17 50 questa è Radio Onda Rossa Entropia Massima ascoltiamo un pezzo dei Queen Sfumiamo i Queen, mi dispiace per i numerosi fans, però abbiamo una telefonata. Pronto? Ciao, buona serata a entrambi. Ciao, Dici, Sì, allora, prima cosa, grazie mille per la, come dire, per la trasmissione, come al solito perché entro via Massima è, è una luce nel buio. <ride> e nell'argomento di questa sera ci sono almeno due cose che, che non ho capite io bene. Allora, all'inizio, quando ehm, hai nominato il il Paolo di Alberto ha nominato l'articolo sul Corriere della Sera no Relativamente al um, processo di indebitamento allora cioè, ha cominciato a parlare del, del, dell'indebitamento delle, delle banche italiane come se fossero appunto delle, delle dirette emanazioni dello Stato che si indebitano attraverso questi derivati Ora, cioè lo Stato si indebita con eh, quello che sappiamo BTP, BOT, CTZ eccetera eccetera e quindi emette titoli per procacciarsi moneta. Poi le, le invece le, le banche private quelle che insomma, le, ok eh, possono acquistare questi, eh, questi, questi derivati questi questi sotto sotto sotto sotto prodotti chiamiamoli così eh, di truffa finanziaria Che però cioè, non riesco a capire quale, quale possa essere il meccanismo che li lega poi all'indebitamento dello Stato. Questa è la, è la diciamo la prima cosa, poi, ehm, sempre detto, ha detto che a un certo punto eh, negli Stati Uniti eh, la Fed non è intervenuta per bloccare, monitorare, eccetera, eh, ma non è la SEC che doveva farlo invece della Fed? Cioè, che c'entra la Fed? Ok, Barsovi, Grazie. ricevuto, Ciao. ricevuto? <ride> Ciao. allora eh, ti leggo testualmente la motivazione del discorso che c'entra tutto questo con l'Italia e il suo debito pubblico forse è punto interrogativo forse la connessione non è diretta ma il tesoro il 3 gennaio ha, ha pagato a Morgan Stanley 3,4 miliardi di dollari per uscire da un derivato di tipo interest rate swap è un titolo tra parentesi è un titolo che garantisce al tesoro a un costo di pagare un interesse fisso su un debito anche qualora i tassi salgano non è chiaro se il tesoro oppure Morgan Stanley abbia chiesto la rottura del contratto ma fra le due parti non ci sarebbero state solo conversazioni amichevoli quindi questo è un acquisto di titoli Effettuato dal tesoro italiano, cioè di titoli del tesoro italiano acquistati da Morgan Stanley in base a un contratto. Dal quale, siccome c'era un tasso di interesse chiaramente in aumento in questo periodo, il ministero del tesoro ha deciso di pagare una certa somma per uscire dal contratto. Ecco, questa somma che... è sì. di, eh, ripeto, 3,4 miliardi di dollari. Ecco, quello che dice l'ascoltatore ci sì. permette di, di mettere in luce un aspetto che normalmente eh, i mezzi di comunicazione non dicono, cioè esatto. come l'ascoltatore milioni di persone sanno che lo Stato emette titoli per ricevere soldi, invece in questa cosa è il contrario, lo Stato, cioè il Ministero del Tesoro, ha comprato un titolo dagli Stati Uniti, dalla Morgan Stanley, giusto? no ho ah, capito è io scusami <ride> no appunto quello oppure ho, ho difficoltà perché ah. non dice tutto questo articolo sì. no cioè è la Morgan Stanley che ha comprato titoli italiani ah quindi rimaniamo dello ne, stato nella italiano, norma esatto ah, eh, siamo però, nella norma però, però erano a certe condizioni mh. perché paga, si paga un tasso di interesse eccetera eccetera allora, quindi non è ah, quindi lo, lo stato italiano l'ha rimborsato ha riacquistato. ha riacquistato il suo titolo Se capisco eh, sì. bene quello che c'è scritto, no? Perché eh, ha pagato era la, la Morgan meno... Stanley, no? Come? Ha pagato la Morgan Stanley eh certo, per, per però, quello che aveva investito. Certo, ah. però per sottrarsi per sottrarsi al pagamento di un tasso di interesse è diventato troppo alto, cioè gli è convenuto piuttosto ri, ri, come dire rimettere rinegoziare e quindi eh. poi rimettere tutto in paro. e ha rinunciato a 3,2 miliardi di eh, dollari di questo prestito che aveva avuto da Morgan Stanley. Mm. Non so se è chiaro. Sì, questo è chiaro. Ecco. Però la, la domanda dell'ascoltatore era anche come si lega le, le speculazioni delle banche col discorso del debito pubblico. E beh, perché e questa era stavale. una speculazione di una banca su un titolo italiano, mm. in origine. Ma è una banca estera, per le banche certo, italiane? certo. No, questa sono, è una banca estera che ha acquistato titoli italiani, dello Stato italiano. Lo Stato italiano pur di sottrarsi a questo contratto che era chiaramente diventato non sostenibile mm. ha preferito rimborsare in maniera da sottrarsi al il pagamento esatto. degli interessi. Mm. Però questo vuol dire che per 3 miliardi di dollari è diminuito il debito italiano, quello complessivo, non so mm. se è chiaro. Mm. È diminuito, però è diminuita la capacità dello Stato italiano di andare sul mercato e avere dei prestiti. Questa cosa che è successa con la Morgan Stanley potrebbe succedere o è successa anche con banche italiane? Cioè tra certo, banche italiane certo, e tesoro? Certo. certo. Ah. Allora, continuo con la citazione diretta perché mi sembra importante. Allora... Allora, ma nessuno ha davvero ha il quadro completo, perché questi derivati su un nozionale, cioè la, la cifra, di circa 160 miliardi in generale sono fuori bilancio e quindi non c'è nessuna trasparenza, o quasi, perché da quest'anno le banche americane devono rendere note al regolatore di Washington, la SEC, e in questo l'ascoltatore ha ragione, le loro esposizioni in derivati verso questo o quel paese. Goldman Sachs, per esempio, comunica che a fine 2011 aveva eh, derivati OTC, cioè over the counter, sull'Italia per 2,12 miliardi di dollari. JP Morgan invece aveva sull'Italia garanzie da derivati per 2,6 miliardi e coperture di portafoglio per 3,3 miliardi. L'articolo finisce così Vista l'opacità appunto non è chiaro cosa ciò significhi Non so se è chiaro cioè, fantastico, è, è fantastico, fantastico Esatto Almeno fino a, a quando il tesoro, proprio perché la situazione appare sotto controllo deciderà di dare trasparenza totale su questo dossier che tocca da vicino i contribuenti Stiamo parlando di giocatori che barano Esagerato? In ogni caso giocano sotto il tavolo, non sopra. Cioè la mancanza di trasparenza <ride> significa questo. Non so, spero che l'ascoltatore... Sì, sì, quindi confermiamo la differenza tra FED e SEC. È SEC eh, perché ehm... è uno è l'organo di controllo e ecco, l'altro è la banca centrale. In Italia abbiamo cioè... un equivalente della SEC? Eh, sì, è l'authority. La, per il controllo delle operazioni di bancarie, borsa. di borsa eccetera eccetera Consob eccetera ecco, no, vabbè, Penso sì, che era sì. utile no, dirlo Sì, la SEC credo che abbia malgrado tutto dei poteri maggiori mm. rispetto perché la Consob da quello che si legge e si vede interviene a operazioni mm. fatte mentre la SEC ha dei poteri di intervento, di indagine insomma mm. un po' più E, e d'altra parte la Fed ha molti più poteri della BCE? Eh anche certo. perché c'è almeno eh tre obiettivi e, ma, di macroeconomici che rapporto mentre la, fra le police ce n'è uno solo certo. va bene. Eh, abbiamo so, pochi minuti che... quindi oh, con, scusa, continua pure con gli una con cosa la tua... per l'ascoltatore <ride> sì. è che ho selezionato questo articolo per questa sera, perché contiene tutti questi elementi che sono delle denunce e soprattutto dei segnali di allarme. sarebbe bello che qualcuno a livello governativo reagisse però sono già passati alcuni giorni non c'è traccia di reazione Sì, anche perché voglio dire chi scrive non è certo un comunista o un nemico del sistema finanziario quindi è una voce, una gola profonda no, neanche profonda perché è un giornalista quindi prego, abbiamo ancora allora, pochi minuti quindi non ti interrompo un po' più ancora, eh, in e Purtroppo questa è la parte un pochino più positiva, e però ci abbiamo trovato tempo, però la riprenderemo perché secondo me vale la pena. La, gli articoli di partenza sono due: uno è di Guido Viale del 10 aprile, che si intitola più o meno Dobbiamo muoverci, e l'altro è di be, be, Pastrello Gabriele Pastrello. Intitolato Monti si era attribuito troppi meriti, ma chi propone un piano di intervento? Allora, il punto che vorrei sottolineare nei pochi minuti è questo, che i due articoli, con un taglio un po' diverso, di fatto dicono è necessario a questo punto che ci sia un piano di interventi. che non sia il piano sulle autostrade, le strade, cioè i normali finanziamenti nelle grandi opere eccetera eccetera, ma sia un piano di interventi mirato alla creazione di posti di lavoro e ad interventi in alcuni settori che sono stati assolutamente trascurati. Allora, eh, si, ambe due gli, diciamo, i, giornali, i giornalisti tecnici che stanno scrivendo fanno degli elenchi, fanno degli esempi. E quindi questo però, specialmente Viale, dice, no, Pastrello dice, ci sono competenze nel Paese per disegnare dettagliatamente un piano di questo tipo? Allora sarebbe, e per renderlo convincente, se tutte e bisogna sottolineare tutte in corsivo. Le forze di sinistra non lo fanno questo oggi, chi mai lo farà? Quindi è un suggerimento politico, diciamo, no però il suggerimento è eh, di cominciare a percorrere delle strade nuove, delle strade alternative, che non significa economia solidale o altre cose, significa però degli interventi che non siano condizionati dal debito pubblico, quindi che richiedano in realtà pochi fondi, ma che però abbiano alti risultati in termini di eh, occupazione e di messa in moto di meccanismi di reddito. Allora io faccio un esempio, eh, giorni fa il governo ha approvato una legge di alcuni miliardi, molto piccola, che in realtà è andata per la quasi totalità a completare o avviare cantieri di strade, autostrade eccetera. Solo 76 milioni sono stati destinati a Pompei e al, come dire, a far alzare in piedi i bronzi di Riace perché c'erano stati degli articoli in giro in Calabria, eccetera. Questi bronzi, questi meravigliosi bronzi, stanno in una sede della regione messi per lungo, cioè non stanno in piedi come dovrebbero stare, Perché ci sono dei, eh, difficoltà di restauro, dovrebbero essere risistemati, eccetera, eccetera. Non ci sono i soldi e quindi stanno lì, diciamo, abbandonati nel senso che non se ne può occupare nessuno. Allora, quindi questi milioni sono stati dati. Io vorrei però, sono felice perché siano arrivati un po' di soldi per fare queste operazioni. Però vorrei sottolineare un aspetto. Sono lavori di emergenza. Quindi a copertura di interventi bisogna fare prima, si sta cercando cioè, di evitare che le mura degli scavi di Pompei si squaglino perché c'è la pioggia, non ci stanno le coperture, non c'è la protezione, eccetera, eccetera, e quindi non ottengono lo scopo che bisognerebbe ottenere. Quindi quando si parla di un piano di interventi, almeno nell'ottica dei, eh, dei due economisti che sono intervenuti, Bisognerebbe dire, non so, un piano di interventi a tappeto per fare tutti gli scavi archeologici che si devono fare, eh, mettere a protezione, proteggere tutti gli scavi, eh, mettere, creare un corpo di personale specializzato che curi questi scavi, che li manutenga, che faccia la guida turistica. Cioè voglio dire, cambiare completamente l'assetto di un settore che è molto trascurato, che però potrebbe dare delle entrate in termini di turismo e soprattutto diciamo anche di immagine verso l'esterno perché noi abbiamo in Italia secondo i dati dell'UNESCO circa il 40% delle opere d'arte del mondo io ho letto il 60 va bene <ride> che è proprio un'enormità vada per il 60 sì. cioè, non, non vorrei cioè il no, problema no, certo. è che abbiamo comunque tantissimo cioè in una sola paese ci abbiamo più opere di tutti i paesi, altri, eccetera, eccetera. Però questo che cosa ha portato? Semplicemente che ogni anno escono 6.000 opere d'arte eh, di altissimo livello per commerci illegali. Cioè c'è un depoperamento continuo, una, un flusso di che nessuno evidentemente ha intenzione di fermare, sia per connivenze, sia per proprio, difficoltà materiali. Allora, invece, un intervento radicale Che richiede pochi milioni perché sarebbe un, diciamo, assumere delle persone, formarle qualificarle, fare delle reti di protezione cioè, però significherebbe una, un, un intervento di valorizzazione ma valorizzazione mirata Allora probabilmente ci vorrebbero di più dei 76 milioni che sono già stati però si possono fare diciamo, gradualmente quello che sarebbe estremamente importante è avere un piano approvato con tutte le opere inserite dentro, eccetera, eccetera. Lo stesso tipo di discorso si può fare con l'assetto idrogeologico. Cioè, il fatto che ci siano in provincia di Imperia cento eh, frane che stanno per venire giù è inaccettabile. Cioè, è una cosa che non si può tollerare e lasciare che una alla volta vengano giù. Ma anche economicamente, no? È assurdo, e perché è poi assurdo, il perché conteggio delle spese, oltre che delle vite umane... È un pazzesco ah. che bisognerebbe evitarlo. Però... Queste cose si fanno solo se c'è un piano e che obbligatoriamente le forze politiche locali eccetera, lo presentino da un lato e però siano anche obbligate a realizzarlo. Allora questo crea eh, come dire, un, discorso, è un discorso molto complesso, ovviamente non, sto, non vorrei sottovalutarlo, renderlo troppo facile, però è assolutamente utile e necessario farlo. Io ho fatto un piccolo tentativo di elencare i settori, sono arrivato a 24 tipi di interventi che hanno tutte queste caratteristiche. Poi bisognerebbe settore per settore, come dire, creare dei gruppi di lavoro che mettano in piedi lo schema eh, di intervento, il progetto e soprattutto un governo disponibile a fare questa operazione. Però al momento non ci sono tracce di questo tipo di reazione. No, e non certo perché Monti sia uno stupido, ma perché le scelte di cui lui è un esponente sono le scelte della finanza internazionale economica. che non è eh, assolutamente certo, certo. interessata che lo Stato eh, sia protagonista di una ripresa economica e, e soprattutto di una distribuzione anche di lavoro e di ricchezza alla grande maggioranza della popolazione, anzi... La linea di Monti che è l'attuazione della famigerata lettera di Draghi e Trichet dell'agosto scorso è proprio quella di togliere sempre più spazio e margine di azione allo Stato quindi praticamente sta lavorando contro di noi al di là di tutti i suoi proclami e non certo perché ecco, è uno forse, studio ma perché si potrebbe, ha scelto di per, sostenere in si pieno Si potrebbe però pensare, eh, qui parla dell'unità della sinistra perché è un articolo del manifesto insomma è chiaro Eh, forse si potrebbe puntare a una unità di movimento cioè mettere in moto dei, me dei meccanismi che siano a tappeto in Italia fatti a livello di base che però si muovono non isolatamente cioè non con iniziative è il grande problema però forse in questo momento abbiamo la spinta economica per creare un'alternativa al governo in carica e per cominciare a far vedere che insomma gli italiani se si vogliono rimboccare le mani che poi possono farlo. Un governo dal basso, auto autogestione, sembrano Beh, insomma, parole utopistiche e ma la realtà mi sembra che però, ci costringe. No? Però anche. se noi cominciassimo a pensare a eh, un'organizzazione sul territorio, quindi che ogni gruppo che agisce su un certo territorio dovrebbe essere cosciente di tutti i fabbisogni esistenti in termini di agro eh, idrogeologico, di protezione dell'ambiente eccetera eccetera e di tutta la parte archeologica, di beni. Eh. Forse questo potrebbe essere una, eh, come dire, una motivazione, una spinta molto interessante. Allora questo è possibile eh, immaginarlo oppure eh, così sono sognetti, libro dei sogni e cose di questo genere? Io ho l'impressione che in questa fase eh, siccome c'è il ritardo degli interventi per la ripresa e il peggioramento delle condizioni a livello territoriale eh, in questo momento forse c'è solo da decidere di cominciarsi a muovere secondo una certa logica. completamente innovativa senza, io francamente dovessi essere proprio eh, non lo non punterei al discorso dell'unità della sinistra io penserei ai beni comuni e alla possibilità di, di concentrare sui beni comuni cioè sulla logica della protezione del bene comune territoriale e tutte le forze che si muovono perché in Italia c'è anche una fascia di popolazione che è fortemente politicizzata, ma non appartenente ai partiti, che è in grado di concepire interventi di questo genere. Quindi si tratta semplicemente di cominciare a uh, come dire, precisare meglio. quindi I due autori citati, in particolare Viale, eh, potrebbero cominciare a fare delle proposte un po' più organiche e cominciare a far capire che ciascuno di questi interventi è possibile. Ma io sì, ne ho lette diverse le proposte di Viale, in effetti è scelto certo, abbastanza sì, uno Però al però... momento si ferma, eh, come, devo, come posso dire, non è un'accusa, insomma, mm -hmm. è ovvio che sia così. Insomma, non è un problema che può risolvere la singola persona, no? Eh, però bisognerebbe intanto fare l'elenco completo degli interventi possibili e poi bisognerebbe parlare un po', diciamo, di metodo di lavoro. Eh sì, se servono essere? strutture territoriali di base cioè, che, che, che si facciano però carico però delle strutture di queste cose. territoriali che si facciano carico, eh, insomma infatti, cioè, infatti. che si assumano la responsabilità di proteggere il loro territorio cioè è una logica diciamo valsusina eh, però da è moltiplicare per ampia, mille, eh, esatto molto più mm. ampia, molto più profonda mm. e soprattutto diciamo non di lotta per eh, negare ma di lotta per costruire <coughs> Bene, siamo andati abbondantemente oltre. Io ti ringrazio molto, però perché insomma abbiamo ricevuto anche un'altra telefonata che chiedeva di poter ascoltare l'intera trasmissione, gliela manderemo via via email. E questa è entropia massima. Il prossimo appuntamento con l'economia sarà fra quattro settimane, ancora con Alberto e mentre la prossima volta sentiremo il punto di vista femminile e femminista sulla situazione attuale, sulle crisi attuali, anche su storie magari un po' più antiche che però ci possono insegnare qualche cosa anche per il domani. Eh, grazie dell'ascolto, rimanete sintonizzati sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, alla prossima settimana.